Dobrý večer. A teď tady máme společnost a v rámci společenského spolubydlení vysvětluji dle prání vlastně to jádro buddhistického učení, to, co Buddha vlastně realizoval. Hm? Pro buddhisty, jestli jsme buddhisty, tak vlastně není něco, co objevil, ale co je dharmatá, co je prostě stav věcí tak, jak je. Jestli se objeví Buddha nebo eh, realizovaný člověk, který tento stav vysvětluje nebo se neobjeví. Tento stav existuje nezávisle hm? na věrení Budhy. Je to vlastně skutečnost věcí, tak jak jsou. Hm? Nic nevyvstává samo o sobě vše, vystává ve vztahu k něčemu jinému. A vlastně jediná možnost vyvstát je na základě príčin, důvodu a příčin. Důvody zde znamená ty hlavní a příčiny jsou ty vedlejší. No a těch důvodů a příčin každá tradice má různé, v máme 24 pačaja, tedy důvodu, v sarvá, máme 6 hlavních a 4 vedlejší, no a zase v yogačáře máme 10 hlavních, zdravíčko, No a tady máme dokonce i naše německé deutsche doliče Freude, Guten Abend. Ich erkläre gerade die bedingte Was eigentlich, co so se znamená, v češtině můžeme proložit eh, jako závislé vznikání, souvislé vznikání, podmíněné vznikání, já to vidím. Všechny tyto překlady jsou v pořádku, protože vlastně v souvislém vznikání nic není fixně daného, protože vše závisí právě na těch příčinách a důvodech. Ale co je jisté, když něco vystane, no tak to vystane z toho něco jiného. Když něco e, jiného vystane, no tak to vystane kvůli tomu, že je to hm, zase jiná hm, verze toho, co bylo předtím. No a tím pádem to je to, co jsme, to, co je svět, vždy vystávají nové věci v jiné verzi podle důvodu a příčin. Ovšem, za to důležité je pochopit, že tato Realita vystávání na základě důvodů a příčin není něco fixního, a též vysvětluje stav věcí z hlediska světské reality. A to, co dělá buddhismus s buddhismem, a to, co dělá buddhismus zákon hm? souvislého vznikání nebo závislého vznikání nebo podmíněného vznikání, hm? to je vysvětluje světskou realitu. A ta světská realita, to je unikátní, Hmm? speciální charakter buddhismu, pokud je nepronikneme světskou realitu tak, jak je, ta světská realita, pokud ji nepronikneme, no tak pak my nemůžeme správně pochopit, co je nad světskou realitu. Hmm? No to, co je nad světskou realitu, to je něco, Samozřejmě nepochopitelné, ale pochopitelné nebo realizovatelné pouze právě pochopením té světské reality. No a světská realita se nazývá samsárou. No a samsára to jsme my. A to je náš svět. To je ten stav neustálé změny, která probíhá v každém okamžiku, probíhá v každém procesu myšlení, probíhá, probíhá z narození do smrti. No a jestliže ty příčiny pokračují, no tak je to vlastně kontinuita, vysvětluje kontinuitu, neboť naše existence je kontinuita, to, co vnímáme hm, v rámci existence, je tež kontinuita. Hm. A e, jelikož my nechápeme tuto kontinuitu, no, tak vidíme v té kontinuitě e, nějaké e, něco, hm, co e, jsme my a co patří nám. Ovšem, právě souvislé vznikání, závislé vznikání, podmíněné vystání právě vysvětluje, že vlastně nám v tomto odmíněném vznikání, v této změně, která zahrnuje. Veškerou naší zkušenost hm? nemůže stát. No a právě proto, jak vidíme, tady máme reprezentaci závislého vznikání, máme eh, doma dokonce daleko větší tamku, ale snad je na to vidět. Teď to eh, závislé vznikání a budistická Filozofie a bulistické pochopení světa je reprezentováno jako kolo, které se točí. Samsara je vlastně stav, kdy vše různé stavy existence se Točí a točí se kde? Točí se, jak vidíme, v ústech, hm? v ústech smrti. Toto reprezentuje smrt neboli báru. Hm? Pokud jsme, fungujeme ve stavu, závislého vznikání, souvislého vznikání, podmíněného vznikání, no tak nacházíme se u těch právě máry, smrti. Hm? No, jestliže to nechápeme, pak smrti se bojíme. Jestliže to chápeme, no tak tím, že pronikneme tím stavem hm, smrti, pak Vlastně můžeme získat i osvobození. A my nepronikneme stavem smrti. Smrt neboli mára hm? máte v formu pěti agregátů, které jsou zde mh, vyobrazeny jako. Mh, Pět strašidel, hm? Krásný strašidla. Vyceněný zuby. Hm? Takže máme čtyři máry. Hm? Nejdůležitější mára je smrt. Smrt je pět agregátů, čili koruna, pět duchů. Hm? Kterým se říká upádána kanda, hm? neboli upádána skanda. Upádána znamená ulpívání. Hm? Je pět kanda, dos, skanda doslova znamená rameno. Hm? Naše existence těch pět duchů je. Tak, jako se nosí bremeno, hm? samsárická existence je vysvětlována v písmu jakožto to bremeno, který my nosíme. No a to bremeno, které nosíme, hm? my jej nosíme právě kvůli ulpívání. Hm? Tím, že ulpívání, ulpíváme na větě agregátech, na agregátu formy, na agregátu počitku, na agregátu vnímání, na agregátu faktoru vůle a na agregátu rozlišování. Tím my vlastně se nacházíme, aniž by jsme si toho byli vědomí, doslova v hubě smrti, která nás doprovází, ať jsme si toho vědomí, či nejsme od začátku do konce. A vždy nás doprovázela a bude doprovázet, pokud budeme v těch příčinách a důvodech existence, která smrt, přináší. My smrt nemůžeme přeskočit, ale my smrt můžeme pochopit, my tež můžeme pochopit, že ty agregáty ulpívání je naše bremeno, jestliže chceme od chemina se zbavit, musíme ty agregáty ulpívání proniknout moudrostí. Ty agregáty ulpívání, jejich příčina je vysvětlena zde, Vyobrazena v tradici. Tady to není jasně vyobrazeno. Jedná se o ty síly, které líbou nevědomosti. Nevědomost sama. Nevědomost znamená avídia, což znamená vlastně nevěda, nevěda čeho. Nevěda prokouknutí té smrti, prokouknutí těch pěti agregátů existence. No a prokouknutí na základě nevědomosti, my máme konfliktní nezdravé stavy, hm? které se stále mění. No a ty konfliktní stavy buď jsou na straně hm, světského štěstí, jestliže hm, praktikujeme dobrou karmu, dobré činy, nebo jsou na straně hm, strasti, jestliže praktikujeme nedobré činy, nezdravé činy, konfliktní činy. Hm? No ale na každý pád, pokud nepoukneme smrti, nepoukneme pěti hm? agregáty, ulpívání, neprokoukneme hm? těmito konfliktními stavy, kterým se říká kléša, sanskritské slovo vlastně znamená to, co nám, co nás vyrušuje. Hm? Co nám brání v klidu. Je to jistý stav stresu, který Vychází z, z identifikací, z naší libosti či nelibosti. Na základě libosti, co chceme, my pak si děláme názory o tom, co je a co není, co je pravda a co pravda není, co chceme a co nechceme. No a tak, ty důvody existence, tedy nevědomost, důvody ulpívání, což je koren našich činů na základě nevědomosti, Nás doprovází. No a tak jsme právě, v, nacházíme se v puse toho máry. Tento mára je vlastně v naší mystické tradici Lucifer, ďábel, Lucifer. Paradoxně znamená ten, který dává světlo, hm? čili pokud nepronikneme hm? smrtí, pokud nepronikneme hm? těmi pěti agregáty úpývání, pokud nepronikneme těmi klešami, těmi stavy, konfliktními, nezdravými stavy myšlení, které vyspůsobují to, že se lepíme na těch pět agregátů. No a pak je Mára devata, devata znamená Mára, který září. Proto Lucifer, krásný, kdo ví, jestli zde není nějaké spojení v mysticismu? To je ten, který nám brání k tomu, aby jsme pronikli tou smrtí A používá veškeré možné triky, aby jsme nepochopili tu realitu, která už není v jeho moci. No a ta realita, která není v jeho moci, se v nazývá nirvana. No a nirvana hm, je oproti stavu nevědomosti, nevědy, je to stav vědy, je to stav uvědomění, je to stav vědomosti, je to stav světla, je to stav moudrosti, hm, který nám umožní. Hm, proniknout těmi triky, které nás drží ve stavu strasti, což je stav nestálosti pro lidi moudré. No a protože nás drží ve stavu strasti, proto nemůže být to skutečné já, Žádnému ani já nemůže patřit. Není Atma, není átmy já. Ale je prostě stav opletení, stav bloudění. Samsárický stav je stav bloudění. To kolo představuje právě ten stav bloudění, ve kterém se naše existence nachází. Pokud jsme, Oběti smrti nosíme to břemeno pěti agregátů, na které ulpíváme, na kterých se chytáme, jak pijavice. A tím pádem nemůžeme pochopit, že. Tato přechodná existence, která je strasná, nepatří žádnému já, jelikož protože je z hlediska sanskrtské tradice je prázdná ve své vlastní podstatě. Právě proto, které nikomu nepatří. A to jsou ty charakteristiky toho kola no? naší existence v nestálosti jednou. V chyznějších stavech zase jednou v nepříznivých stavech. No a ty vlastně nás tvoří nejen jako základ naší existence, jako podklad naší existence, ale tež vlastně jako změna, což je vlastně ta skutečnost naší existence. Naše existence je skutečnost změny. No a tak... To, co se nachází hm, nad tou změnou, daleko hm, nad mraky, hm, než se staneme Budhy, hm, dosahujeme poslední stádium před. Diamantovým samádym, který nás zbaví bremena existence, je stav budovství, který není vázán na těch pět agregátů existence, který Buddha. Prožívá a učí nám, pomateným bytostem, který hm, jsme oběti toho hm, prasete, hm, kohoutá a hada, hm, prase to je naše nevědomost, kohout, to je na, naše chtivost, no a had, to je naše nelibost, nenávist, zloba. Hm? No a ty, vlastně, to jsou to je to axi, toho kola, který tím kolem točí. Hm? No a točí čím? Točí naším vědomím, hm? protože podle buddhismu existence je dána vědomím nebo myslí. Hm? je obsažená v mysli. A předchází jí, předchází tež mysl. Jaká mysl? No ta mysl, která je v oběti právě toho prasete, kohouta, zmije. No a tak my procházíme různými stavy existence. Tím, že modříme, prožíváme ty stavy existence s uvědoměním. Když ale Nemoudrýme, no tak věc to procházíme těmi různými stavy existence, aniž by jsme si toho byli plně vědomí, jaké jsou ty klíčiny a důvody těch rozdílných stavů existence. Hm? Čili ta smrt. A sní pět agregátů ulpívání, remeno, které nosíme z existence do existence. A pět agregátů ulpívání. V nich se pokud, se, pokud na nich ulpíváme, nemůžeme se vyhnout tomu Márovi těch konfliktních, nezdravých počitků. vnímání, které pak vidí naši mysl. No a tak se prostě počíme. Hm? Buď jsme si toho vědomí, pak zkoumáme ty příčiny a pronikneme těmi příčinami toho točení, a nebo si toho nejsme vědomí, no přesto se točíme. No a točíme se v šesti stavech existence. Hm? V některých eh, reprezentacích v pěti stavech existence. Hm? A existence v peklech, což je, kde strast je nejhlubší a věk té strasti je podle vlastně těch neblahých, nezdravých, Kterou obzvláště nenávisti, hm? což je ten nejvíce nezdravý hm? stav mysli, hm? ten had, který nás nejvíc pouští, díky kterému hm? my vlastně eh, už. V tomto životě se nacházíme v různých peklech. No a pekla jsou buď havá nebo studená. Všechno závisí na tom, jaké pohnutky my máme, jestli krutost nebo vášeň. No a v těch v tom nejhlubším pekle, které mu se a výči do něho údajně padl ten. Synovec, synovec, synovec Budy, Déva Data, který se stále snažil Budy zbavit, aby sám se stal vůdcem společenství. Několikrát se o to pokusil, ale nikdy se mu to nepodařilo. Ten ještě za svého života se propadl do toho nejhlubšího pekla, ale ovšem hm, jelikož on nebyl hloupá osoba, měl i nadpřirodené síly, které používal na to, aby získal moc, tak Buddha dal předpověď, že po nesčetných, nesčetných kalpách se zase stane. Hm, budou pro sebe a osvobodí se ze samsárických pout, i když udělal nejčernější možné činy, čili nic v rámci toho kola existence není fixní, to kolo existence je kolo změny, to nejčernější se může stát to nejasnější, no a v tom eh, kole existence nikdo nemá jistotu, že se, pokud nebude mít pochopení a proniknutí příčin, Existence na základě moudrosti, což je opak nevědomosti. Nikdy se tomu kolotoči nemůže vyhnout. Jelikož ten kolotoč je na základě nevědomosti, tak jediný způsob, jak ten kolotoč proniknout, je právě Moudrost je opak nevědomosti. No a ta moudrost nachází v bonum, nachází to everist ty mraky, které jsou nad existenci ve stavu právě budhy a budhu my máme tři druhy budhu, Budha žák, Buddha sám pro sebe a Buddha neboli který aspiruje na plné probuzení společně se všemi bytostmi. No a tyto tři důvodů dvů na základě plného uvědomění hm, příčin a důvodů existence pak dosahují hm, stav osvobození tak, že se těch pět agregátů ulpívání, promění v pět agregátů osvobození, takzvané vymukty skanda, osvobození na základě disciplíny, osvobození na základě samády, správné koncentrace, osvobození na základy moudrosti, osvobození jako takové, to znamená znalost, že ty výčiny nosení těch větí bremen Tedy poniknuti, tím pádem přestávají být bremen. To je stav osvobození. No a též znalost toho, že už ty příčiny té existence v kole. Samsáry ne, už pokračovat, nebudou mít žádné pokračování, protože samsárický stav je právě stav pokračování. V pozdním buddhismu je to srovnáváno s, s přírodními jevy, tak jako semena, Pokračují hm? tak jako eh, formy pokračují v jiných variacích, hm? tak jako mysl pokračuje v jiných variacích, tak jako činy pokračují v jiných variacích, hm? tak jako světy pokračují v jiných variacích, tak i. Hm? Stav existence, jak i s formou, tak i neformální, je stav pokračování. Ten stav pokračování má příčiny a důvody. No a stav nepokračování na základě proniknutí důvodu a příčin pokračování je vysvobození právě z těch úst našeho přípáre smrti, jestliže to pronikneme. On právě jako Lucifer hm, nám ukazuje cestu světla, hm, které je ve všech náboženských tradicích, představuje moudrost. Hm. Moudrost je světlo světa, poznáním světla světa, světla existence, my se zbavujeme toho břemene existence, což je věd agregátů ulpívání napojených na všechny konfliktní stavy mysle, kterým se výká pléša. Ať už ulpívání na názovech, nebo ulpívání na existenci, nebo ulpívání na objektech divosti, chtítě. Všechno toto jsou. Tady hm, ty duchové z, hm, s zubama. Ale jestliže prokoukneme, tedy smrt má třetí oko, které právě představuje hm, proniknutí třetí oko představuje oko darmy. Právě poniknutím smrti my získáme oko dármy, nebo oko moudrosti. Jak se dostat nad strast podmíněné existence do vlastně toho, to podmíněné není, ale aby jsme to, co podmíněné není, realizovali, musíme tou podmíněností nebo tou závislosti proniknout. No a tak se to oko z masa stane okem dávmy okem moudrosti a božským okem, které tež nám může ukázat. Jáma smrt je tež forma Boha nám může ukázat, jak se zbavit toho bremena nestálosti. Nestálost, jestli ji pronikneme, je právě bremeno. No a tak máme základní pochopení souvislého vznikání které vzniká na základě, je schematizováno, na základě dvanácti takzvaných nitán což jsou důvody. Tady máme vyobrazení těch důvodů. A ty důvody, jelikož z, reprezentují vlastně naši existenci, aby jsme pochopili existenci, současno musíme pochopit též to, co bylo v minulosti, jak jsme se z minulosti dostali do přítomnosti a jak se z uh, přítomnosti Dostaneme do konce a do nové existence, jestliže ty příčiny existence my nepronikneme. No, a tak vše začíná. Tady máme lepce, který tápe a tápe. Hm? No, a snaží se, Chytit něco, hm? ten slepec není nic jiného než naše nevědomost v minulých životech, díky které my jsme vytvářeli nové formace vůle, akumulovali ty formace vůle. Akumulace formací vůle, tomu se říká karma. Hm? je samská ajuhana, tedy akumulace samská formace vůle, jako jsou naše počítky, naše vnímání, naše libosti a nelibosti, naše přání a tak dále. Díky kterým my pak. Naše samsárická mysl, našich pět agregátů, jestliže se dostaneme do vyšších sfér Bohu, a už těm čtyři agregáty ten agregát tělesnosti tak mizí Ty agregáty ale pokračují, pokud mají příčiny a důvody. No a ty příčiny a důvody, to je právě ta nevědomost a karma na základě nevědomosti. Takže chceme něco chytat pro sebe. Pokud chceme něco chytat pro sebe, tak se z toho Kola, založené na nevědomosti, těžko dostaneme, proto pada tvrdí aňáhí Lábu upanisa, aňáhí Nibána dáminí Aňát e játá bútaň játá bútaň sává káhoty budá sáhá když poznáme, že je jiná cesta pro osobní zisk a jiná cesta do mizování, jestliže to podle pravdy poznáme, pak se staneme hodní být žáky Budhy. Buddha je ten, který doslova se probudil nebo osvítil světlem dármy a tím pádem je nad kolo nestálosti, nad kolo strasti, ale je v tom kole nestálosti, kole strasti, tak jako Lotus, což je symbol čistoty, žije v báně a to bánor, To je právě to bremeno existence. Přestože je v existence v pěti agregátech, nedá se na základě pěti agregátů uchytit, protože těch důvodů ulpívání se zbavil. Cili nedělá nic pro sebe, ale vše, co dělá, je toho dobro druhých. Tím pádem i vlastně najdeme ten princip písmu žáku, Není jasně vysvětlen. Ten, kdo vidí budhu, vlastně vidí darmo. Ten, kdo vidí darmo, vidí budhu. Co to znamená? Tedy budha je, pak se stává od v bodhisattvávské verzi, hm? Budhova učení, buddha se stává realitou tak, jak je samotnou. Realita tak, jak je, se nazývá takovostí tatata. Ta. A Budha je ten, který tatá ta agata, ta ta ten, který přichází v tom stavu tak jak je, v týmštině se říká dženžu, v tom opravdovém tak, v něm vychází a v něm odchází. A ten opravdový stav vydává nám výtostem, které bloudí ve stavu nevědomosti. Ve stavu konfliktních počitků, konfliktního vnímání, konfliktní vůle. A tomu se říká léša. No a Buddha je ten, který se zbaví. Daných tím stavem ulpívání, což je stav léča, stav konfliktní, stav nezdravý, a tím, že ukazuje na to, co je zdravé, co vynáší harmonii tím pak nás vede k tomu, co je nad stavem existence, jakož to Tedy existence, která je pokračování, ve kterém se je stále mění. No, a jelikož v minulé existenci jsme měli nevědomost a akumulovali činy na základě ulpívání, na základě nepochopení skutečného jáství a skutečné. Nejázdví, tak se nacházíme, jsme se zrodili s vědomím, které rozlišuje v lůně matky nebo v jiných stavech zrození v vejci nebo v božské existenci, která je ne, není založená na lůně, ale je založená na přímé transformaci mysli. No a těchto čtyrech stavech existence, tedy transformující mysli v lůně, ve vejci a jako hmyz na základě hmm. hniloby. Hmm? My pak pokračujeme podle těch příznivých a nepříznivých příčin a důvodů, které tvoří obsah našeho myšlení. Bez obsahu myšlení nemůže existovat a ten obsah myšlení to je právě kontinuita. Mysl, závisí na samostárická mysl, závisí na myšlení. A myšlení je rozlišování. Bez rozlišování my nemůžeme žít. Na základě rozlišování my jsme rostli v lůně matky a získali jsme šest smyslů, které v lůně matky formovali na základě jejich formace. My jsme pak e, máme šest objektů poznání. Jestliže máme šest objektů poznání a šest smyslů, tak máme i e, dotek mezi objektem a subjektem. Z doteku Máme počítek, což je přijímání doteku jako něco příjemného, nepříjemného nebo ani příjemného, ne, ani nepříjemného. No a protože nechápáme ten počítek, že je nepatří nám, že je na základě důvodu a klíčin, ale existují nezávislé na nějakém já na to co já patří. No tak my se pak ne, lepíme na počitky tím, že máme řízeň po počitcích. No a tak vytváříme Novou existenci, novou akumulace karmy. No a nové zrození a novou strast, novou smrt a novou strast. No a tak se točíme z minulosti do přítomnosti, z přítomnosti do budoucnosti v oběti těchto čtyř no, máru, čtyř manifestací smrti což je smrt samotná, tady vyobrazená jako dňábel, ale dňábel právě přináší světlo, proto má to třetí oko. No a je. Báza na těch pět agregátů ulpívání, pět duchů, které se zmocňují naší mysli. No a pak konfliktních stavů existence, které se stále mění. No a tak na základě těch dvanácti členů souvislého vznikání my se točíme v těch šesti stavech existence, o kterých budeme mluvit vítě, vítší hodinu. No a tím, že pronikneme... Tento stav existence pronikneme moudrosti. Pak učení Mahajány, učení bodhisattva, mluví o tom, co je nad břemenem existenci a to ani není zrozeno, ani to, co není zrozeno, nemůže ani nadniknout. To, co není zrozeno a to, co nezaniká, je ve stavu stáleho utišení. A to, co je ve stavu stáleho utišení, bez veškerých konfliktních stavů mysli, to je vlastně ta měrována, samotná. A ta mirována samotná je pak vlastně v Mahajánovém učení podklad pro veškeré stavy existence, které nemůžou opustit skutečnost tak, jak je. Ale skutečnost tak, jak je proniknutou na základě právě toho odklad harmy oka moudrosti. No a tím pádem e, od dnešek by to bylo v kostce. No a příští hodinu se budeme věnovat tím různým konceptům, tím různým stavům existence, tím konceptům těch stavů existence, které existují vlastně nejen z života do života, ale též vlastně každého. V rozdílných stavech mysli, které nás doprovázejí, vlastně od zrození do smrti, tak zatím asi takhle dávám zásluhy pro dobro všech se záslužný této darmy přemysl na všechny bytosti, aby my získali stav plného probuzení a prosvítili hm? ja. strašidlo smrti, který v nás sídlí. Hm? Hm. Tak dejou hezký večer. David jednou zítra, ne? Nebo kdy to máme zase? Zítra od půl osmým zase? Stejný čas zítra. Tak naschledanou, chátelé. A hezký víkend, mějte se a doufejme, že nám toto učení bude k dobru, aby jsme se zbavili zbytečné strasti.